«Катрусю, як ти вважаєш, де у схемі заробляють гуманоїди?» Вона блиснула очима. «Я не вважаю, я знаю. Подивися банківські виписки». «Ну?» «От тобі й «ну». Залік підписує наш підшефний директор». «Правильно? І скільки часу це буде тривати, визначає саме він». Тому під гарантію типу «нібздітьотка» гуманоїди беруть у клієнта документи і за додаткову копійку просять директора розтягти процедуру зарахування тижнів на два-три. А весь цей час гроші лежать у банку, і вони їх крутять. Зрозумів? Ти застукала директора? Ні, погляд Сапули набрав сталевого блиску. Вона терпіти не могла гуманоїдів і від самого початку тиснула на мене у цих питаннях. Я застукала гроші. По банківських виписках дати зарахування і списання грошей різняться на два тижні. В результаті гуманоїди постійно мають вільних мільйонів з 50 гривень, які роздають у кредит під відсотки на міжбанку. Звичайно, в тому, щоб заробити додаткові гроші, нема нічого поганого, якщо клієнт згоден чекати. Але, по-перше, чи не втрачаємо ми тих, хто не погоджується віддати документи в чужі руки? А, по-друге, якщо хтось додатково заробляє на нашій схемі, то не поділитися з її батьками та засновниками – це смертний гріх. Тому я одразу вирішив, як найжорсткіше довести до гуманоїдів цю просту думку. Просто при начальстві, тобто при паші. «Ти зможеш оцінити, скільки вони за цей час нажили?» «Запросто. Тоді я засвідчу твою цифірку нагорі і поставимо їм вимогу принести усе до копійки. Годиться?» «Але й це не головне!» «Господи, що ж вона там ще накопала?» «Головна проблема в тому, що твої гуманоїди знахабніли до неможливості. Ходять по підприємству, дають вказівки усім, від останнього клерка до директора. А тільки якесь запитання, одразу так сказав Сергій Миколайович. Вона так темпераментно жестикулювала чашкою з кавою, що я став побоюватися за свій та її одяг. «Думаєш, ти такий розумний? Сховався тут у офісі, іначе ні до чого». Фіг і два фіга зверху. Твоє ім'я на підприємстві згадують частіше за директора. А за гуманоїдами решта і собі взялася тобою козиряти. Як треба пробити якийсь свій лівак, кажуть, це для Сергія Миколаєвича особисто. І роблять своє. Катю, не перебільшуй. Я перебільшую? Ти очі відкрий. Ми ж у реальному світі живемо, а не у твоїх схемах. Тебе свідомо підставляють. Підставляють під усіх цих оперів, уперів, як генекових, так і заїжжих. І хто? «Люди, яких ти витяг з того світу!» Вона дуже запалилася від власних відкриттів. Взагалі, Катька часто передавала куті меду, розповідаючи про негаразди. Усі жінки мають звичку кілька разів повторювати одне й те саме, з новою силою та завзяттям, і Катька тут не виняток. Однак сьогодні я не хотів з нею сваритися. «Ти ж знаєш, американські індіанці вважали, що врятувавши людину від смерті, ти стаєш її рабом. Щось у цьому є...» Принаймні, бізнес-світ влаштований приблизно так. Тут немає вдячності, а тільки залежність. Вони підставляють, бо думають, що в результаті я почну все-таки залежати від них. Вони підставляють, бо знають, що знову зможуть тебе шантажувати, і ти знову будеш надриватися, щоб витягнути їх з дупи. Це формулювання стосувалося вже не стільки гуманоїдів, скільки моєї персони, і було швидше «з розряду сімейних сцен». Спільне життя завжди дає змогу жінці у потрібний момент вдарити тебе по-болючому. Що поробиш? У кожному союзі існують вічні конфлікти. Як, наприклад, конфлікт між діловим та особистим. Але цього разу я вирішив спустити все на гальмах. Катрусю, якщо ти думаєш, що все це мені подобається, то сильно помиляєшся. Але треба виходити з того, що воно так є. А згадай, коли ти з чоловіком автомобілями торгувала? Там були суцільні брахмани та далай-лами? Сапула нарешті посміхнулася. Значить, попустило. Та ну, козлота, як і всі. Хіба що товар там справжній, а не віртуальний, як у нас. Тому трохи ближче до землі. Заплатив, купив, відвантажив. Я поклав руку їй на коліно. На жінок це зазвичай діє заспокійливо. Не переживай, все буде добре. Я не можу не переживати. Там СБУшники почали стадами ходити. Хто їх привів? Я розсміявся. Як це хто? «Заступничок директора. Він же конторський». «Так, а навіщо його брали?» Моя рука просунулася трохи вище постигну. «А де діватися? Прийшов наш генерал, привів хлопця, ми взяли. Не бійся, там усе під контролем». «Під контролем?» – передражнила вона мене. «Вони Юрасика побили». Я здивувався. «Юрасика? За що?» Юрасик був сином її далекої родички, прилаштованим на тепле місце, з сімейних міркувань. Як видно, з самого тільки імені істота беззахисна, справжня божителя. Ні за що, просто так. Запросили з собою випити, напоїли і поп'яні набили морду. Брову розкроїли, тепер буде шрам. Ага, от звідки ноги ростуть. Усі ці емоції – наслідки розмови з мамочкою Юрасика. Ну, нічого, йому корисно. Хлопцям взагалі корисно отримувати по морді. Молодим, щоб училися, старшим, щоб не зазнавалися, щоб не вважали, що вхопили врешті Бога за бороду. Шрами прикрашають чоловіків. Ти би рамів красивий, і я тебе люблю. Мої шрами на серці. Сапула зітхнула. Отож воно є. Чи варто цим усім займатися, щоб отримувати шрами на серці? А що, краще торгувати на базарі? Так там те саме. Бізнес є бізнес. А так, принаймні, маю шанс вийти на фініш з якимось багажем, щоб купити собі виноградник і жити спокійно. «Свічний заводик», – виправила Сапула. «За класикою треба мріяти про свічний заводик». Нехай свічний. Сьогодні я не був схильний боротися з жіночою агресією. Головне, щоб було, за що його купити. «А у тебе нема?» Я замислився. «Мабуть, це одне з найскладніших запитань». І справді, як визначити, досить у тебе грошей чи ні? Досить жінок чи треба ще? Дивлячись, з чим порівнювати. Ні, я не олігарх, але й не голодую. Не знаю, які ціни зараз на виноградники, але, певно, міг би купити сотню другого гектарів. Просто час ще не прийшов. Та й взагалі, хіба можна у нашій країні бути впевненим у завтрашньому дні? Розумієш, у мене родина, син, ти. І сиве волосся. Це не сиве волосся. Це попіл від спалених мрій.